полювання за тим афганцем нічого не дасть. Він швидше за все у якомусь засекреченому науково-дослідному інституті працює, а може і в російському генштабі чи Міністерстві оборони, чи ФСБ, ну як у нас СБУ. У такій сфері ліпше не лізти. Тут, у Полівську, звісно, можна спробувати відстежити, та мабуть теж марна справа, Зі снайперською рушницею будь-де сховатись можна, навіть у когось із сусідів, якщо добре заплатити. То виходить, треба змиритися. Так ти мені радиш, розумнику. Гостро глянув на брата Геннадій. «Не можу поки що нічого придумати». Олексій розвів руками із посмішечкою якоюсь дивною. «Хіба старовинний спосіб спробувати?» «Який ще спосіб?» – скинувся Геннадій. Олексій гмокнув, подивився на брата майже весело. Хоч щось у його погляді було й загадкове, і наче б з іронією змішане. Та ще якась Павлока у погляді домішалась. Наче згадав про щось давнє, таке, що й сказати боїться. «Ну, чого мовчиш?» Геннадій дивився в притул незмигно, немов на свого ворога, але трохи з надією. Як почав, то вже кажи, не тягни кота за хвіст. Що за спосіб? Ад, ерунда одна згадалася. Олексій змихнув рукою, знову всміхнувся. З історії. З області, як казав один наш університетський професор, міфів і фантазій. Для теперішнього часу не підходить. «Мені все підійде, аби допомогло», – сказав Геннадій чітко, мов комусь збирався щось доказати. «У мене забобонів нема, не було й не буде, ти ж знаєш». «Чи, може, йдеться про чиюсь душу?» «Боїшся, добренький братику, щоб хтось не постраждав?» «Про безневинну душу йдеться», Іронічна посмішка з відтінком смутку ще раз з'явилася на Олексієвих вустах. Був один такий спосіб у середньовічні часи, більше в Західній Європі, а не в нас розповсюджений. Ну, коли там якийсь феодал, князь, герцог чи барон хотів, аби його замок довго стояв і був неприступний для ворогів, то заморогував у стіни замку живу жінку, начебто стіни тоді мали особливу міць. Живу? стрепенувся Геннадій і подивився з недовірою на брата. Да твої барони крутішими за наших авторитетів були. І що ж, допомагало? «Легенди свідчать, начебто допомагало», – сказав Олексій. Пам'ятаю, читав, що в одного угорського графа тричі вороги замок руйнували. А як власну коханку в стіну замурував, став замок неприступним, сам король узяти не міг. Що і справді так було, раптом явно зацікавився Геннадій. «Легенда, вона і є легенда!» Знову скупа усмішка з'явилась на Олексійових вустах. «Хоча, може, щось і було в історії таке. Диму без вогню, як кажуть, не буває». Геннадій зрозумів. Брат не жартує і не розігрує. Мабуть, справді читав про таке. «Холіра ясна, може й собі спробувати». Хрін з ним, Жабрачку яку чи циганку привезуть хлопці, напоїть, а там і, проше, пана. у стіні протверезиться, якщо не задихнеться до того часу. Може, Олексій думає, що він побоїться піти на таке, то хай не думає. Йому втрачати нічого, і так грішний, одним гріхом більше, одним менше, все одно до раю не потрапить, у пеклі горітиме, якщо воно є, те пекло». «Що, зацікавило?» Олексій уже дивився без посмішки. «Швидше співшутливо».